Bagaimana upaya menyatukan hati dan langkah kami untuk membangun dan menjaga dakwah ahlu sunnah as salafiyah maashir ikhwah barakallahu fitk kita telah menyebutkan dua. Kekuatan dakwah sunnah wadakwah salafiyah dan dua kekuatan inilah bertemunya para sahabat Nabi di dalam memikul amanat dakwah Tu Ilallah di atas kedua landasan ini bertemunya tabiin dengan tabiin yang lain dan dengan para sahabat Nabi di Duaanul Aalimajma'i. Yang mempertemukan Generasi Atba'ud-Tabi'in Bainahum diantara mereka Dan pertemuan Dengan generasi Tabi'in dan generasi sahabat Nabi Alihissalat wassalam Generasi terbaik ini Dipertemukan Dengan di atas Dua kekuatan ini Bersama Imamul Anbiya wa imamur Rasul nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dua perkara tersebut yang akan menemukan lahiriah dan batiniah kita dengan saudara kita yang berjuang di atas dakwah salafiyah yang pertama Ikhlasu niataka li la ya'jaujallah Keikhlasan niatmu Untuk memikul amanat dakwatu ila Allah ijala wa'ala Anda tidak menginginkan kecuali cintanya Allah Anda tidak menginginkan kecuali ridhanya Allah Anda tidak menginginkan kecuali nilai Dari Allah ijala wa'ala Anda akan bertemu dengan saudara anda Walaupun dia jadi pemulung Barakallahu fi'l Jikalau dia juga ikhlas dalam membela agama Allah Jalla wa'ala. Dia akan mempertemukan dirimu dengan tukang kayu, tukang batu, tukang sampah dan yang semisalnya keikhlasan niat engkau untuk memikul amanat dakwat Allah mengharapkan nilai dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala kekuatan yang pertama. Inilah yang akan menemukan barqalah fiku. Yang kedua, jangan keluar dari koridor dan rel syariat. Karena bermaksiat menghancurkan ukhuwah. Karena dosa menghancurkan persahabatan dan pertemanan. Maka harus dijaga tidak boleh keluar dari koridor syariat Barakallahu Fikam. Kalau sekiranya engkau menemukan diri keluar. Segera kembali bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Inilah yang akan menjaga. Inilah yang akan membangun oh ukhwah di dalam memikul amanat dakwatu. Ilallah Jalla Subhanah. Bila satu diantaranya Ternodai Bagaimana kalau dua-duanya Akan hancur Barakalafikum Pertemanan, persaudaraan Perkawanan Di dalam memikul amanat da'watu Ilallahi Jalla Subhanahu Wallahu ta'ala Semoga Apa yang saya sampaikan Bisa difahami Oleh segenap ikhwani ahlu sunnati wal jamaah Allah Taala Alamil Sawaat, Wassalamu 'alaikum wa Rahmatullahi wa